Charles Lor csontváz kis hibával. Ebből a fejezetből kiderül, hogy egy csontváz sohasem lesz túltáplált. Fred Mackintont kirabolják, mire meggazdagodik. Ettől daganat támad a fején, és mindenki szédül egy kisé. Viszont Leon sajnos nem szerelmes. Zakariás, az Angol Nemzeti Múzeum leghíresebb és legértékesebb csontváza, egy kis fa szerelten a sarokba állt és vajas kenyeret vett. Az ilyesmi csak ritkán fordul elő csontvázaknál, úgy alig. Amíg az ember ember addig sok mindenfélét csinál, szeret vagy szenved, udvarol vagy regényt esetleg vajas kenyeret eszik. Mikor azonban meghal az ember, és bizonyos idő elteltével megkezdi csontváz életét, akkor már egészen más programra rendezkedik be. Nyugszik a csendes temetőbe, ha egyszer szemét lezárta a halál, és rózsa nő az ő porából. Rózsa, rózsa, rózsa szál. Esetleg nem nő rózsa a porából. Az ilyesmi szerencse dolga. És esetleg nem nyugszik a csendes temetőbe, ahogy azt a költő új költő ilyen megjegyezte hanem tanulmányi anyagot csinálnak belőle, és iskolai természetrajzi szertárak sarkába porosodik, vagy legjobb esetben, és ez a csontváz karrier teteje, valamelyik múzeum egyik termében teszik ki közszemlére őt. Itt aztán csodáltatja magát, mert mit tehetne szegény egyebet. Arra sétáló szerelmesek meglóbálják lelógó csontkezét, vagy vidám turisták csinálnak hetszet vele, külföldi útjai szemlélődése folyamán mint például az is, aki az imént egy óvatlan pillanatban vajas kenyeret dugott Zakariás szájába. Mert hiszen Zakariás sem különbözött csontvásztársaitól abban, hogy csak így ehetett vajas kenyeret. Vajas kenyeret dugni a csontvás szájába, alóban nagy illetlenség. Különösen Zakariás szájába, aki, mint említettük, különös nevezetessége a múzeumnak, mert igen régi és igen értékes történelmi emlék, és valamikor Csontváz életének megkezdése előtt táklovag volt, valószínűleg pompás férfi és kiváló hős. Hogy mitől lett Csontváz, az még ma is megállapítható, ha valaki megtekinti a koponyáját. Legalább 25 cm-es az a repedés, amelyet Zakariás egyik kortársa és ellenfele igen kemény és igen éles tárgyal vágott akkori kollégája fején. Azóta már a kolléga is csontváz. Azóta már mindenki csontváz, aki akkor élt. A múzeum orvosszakértője annak idején lakonikus rövidséggel megemlítette, hogy a Zakariás fején lévősebbnek nyolc napon túl meg kellett volna gyógyulnia. Zakariás tehát történelmi nevezetesség, s így érthető, ha az akteremőr szitkozódik, mielatt alatt kiveszi a csontvás adott vajas kenyeret. Zakariás vigyorgott. Gondtalanul és némi fölényeltette tette ezt, pedig nem valami jelentéktelen apróságon vigyorgott, hanem nagy általánosságban az egész világon. De hát akadhat ember manapság, aki csak úgy vigyorog a világon? Nem akadhat. Hogy Zakariás mégis vigyorgott, az röviden annak tudható be, hogy Zakariás nem tud nem vigyorogni. Ahhoz, hogy valaki elrejtse mosolyát, hús kell és arc kell. Ahhoz embernek kell lenni. Illetve álljunk meg egy szóra. Zakariás ember volt. Értsük meg jól, csak volt, és ma már nem az. Zakariás mai halmaz állapotában, hogy precízen fejezzük ki magunkat, már csak földi maradvány. Nagyon öreg csontváz, hiszen utóvégre a csontvázaknak is van koruk. És Zakariás korunk legkorosabb csontváza. Ha női csontváz volna történetesen, biztos letagadna 3-400 esztendőt a korából. Zakariás azonban férfi csontváz. És így, ha valaki szólásra bírhatná, és kora után érdeklődne nála, Zakariás azt válaszolná, hogy februárban múlt 2000 esztendős, vagy novemberben, esetleg márciusban oly mindegy. Az ilyen élelmedetkorú csontvázaknál már nem számít néhány hónap, sőt, néhány évtized sem. Zakariás nyugodtan bevállalhatna a maga kétezer évét, ha beszélni tudna. És hangja nem lenne borongós, sőt, az állandó vigyorgás sem tűnne el csontarcáról. Ó, miért is tűnne el? Kétezer esztendeje megszokta már, hogy mindenre vigyorogjon, ami földi és mulandó. Ha valaki megfigyeli, sok mindent talál ebben a vigyorgásban. Ez a vigyorgás fölényes, de nem gúnyos. Közvetlen, de nem tolakodó. Kedélyes, de nem hívó. Visszautasító, de nem rosszindulatú. Ha egy vigyorgás lehet bölcs, akkor zakariási az. És misztikus is. Lehetséges, hogy zakariást egyszerűen elskatoljázzák, és azt mondják, hogy lélektelen valami, aminek sófokkal és csavarokkal erősítették meg a végtagjait, hogy ne essenek szét. Sőt, az egészet rászerelték valami álványra, hogy ne csuklódjon össze, mint valami harmonika. Az is könnyen előfordulhatna, ha kikerülne a múzeumból, és valahogy falura vetődne, hogy akkor vásott utcagyerekek égő gyertyát dugnának a koponyájába, lehetőleg este, és ezzel rémítgetnék az ijedős természetű lányokat. És Zakariás ez ellen nem tenne semmit, csak vigyorogna. Nem törődne vele, Zakariást már nem érdeklik a földi dolgok. Púl van mindenen, és igazán nem tudhatjuk, hogy az ilyen csontváznak nincse, számunkra érthetetlen, csontváz mentalitása és csontváz gondolkodása. Lehet, hogy külön csontvázvilága is van. Mi nem tudjuk. Mi azt majd csak akkor tudjuk meg, ha magunk is csontvázzál leszünk. És mi esetleg sokkal többet fogunk tudni az élő emberekről. Sokkal többet, mint ők rólunk. Ezen az alapon az is lehetséges, hogy Zakariás igenis érzi a velünk szemben lévő fölényét. És lehet, hogy éppen azért vigyorog, mert érzi, hogy mi is érezzük ezt. Sőt, lehet, hogy azért vigyorog, mert tisztában van vele, hogy milyen különös buta játék folyik rövidesen az ő csontváz személye körül. Mit lehet tudni egy ilyen csontváznál? Lehet, hogy az ilyen csontvázidegek érzékenyebbek, mint az élő ember idegei. Lehet, hogy tudja azt már, amit eregény nagyszámú szereplője még nem tud, hogy egészen rövidesen általános hajszak kezdődik miatta, hogy az emberek megfolytanák miatta egymást egy kanál vízbe, vagy épp folytogatási módon. Lehet, hogy már e pillanatban tisztában van azzal is, hogy férfiak és nők vegyesen különböző utazásokat tesznek majd miatta. Lehet, hogy azt is tudja, hogy két szerelmes szívet összehoz majd, és lehet, hogy előre látja már, hogyan fog időnként titokzatos körülmények közt valakinek a nyakába zuhanni, halára rémítve az illetőt. Lehet, hogy ezért vigyorok. Igen, ebben a vigyorgásban hosszas megfigyelés után találhatunk valami örömet. De hát ez nem jelent semmit. Zakariás vigyorgásában mindenki azt lát, amit akar. Hiszen azért csontváz mosoly a vigyorgása. E pillanatban például Lian Grant és Fred McKinton esküdni merne rá, hogy elnézően és giszféten vigyorog. Leon Grant és Fred McKinton ugyanis ott áll a Nemzeti Múzeum egy kisebb termében, közvetlenül zakariás közelében. Lian Grant 22 éves, Fred McKinton 30 éves. És ahelyett, hogy csókolóznának, inkább beszegszenek. Hát nincs sok az zakariásnak a vigyorgásra. Ám bár, be őszintén, a csontváz is csak ember. Zakariás ezúttal téved. Zakariás szerint a fentemlített két fiatalnak most csókolóznia kellene. A fentemlített két fiatal egyike, Fred Mackinton szerint is csókolozniuk kellene, csak Lien szerint nem kellene csókolózniuk. És ez az igazság. Mert Fred Mackinton 30 tendejének teljes helyvével szereti Leon Grantot, és Leon Grant 22 esztendeljének teljes hevével nem szereti Fred Mckintont. Fred McKinton egészen biztosan tudja, hogy szereti Leon Grant-ot. Grant azonban nem olyan biztos abban, hogy nem szereti Fred McIntont. Nem tudja, de minden esetre sejt már valamit. Úgy érzi, ez nem az igazi. Más elképzelései voltak a jövőre vonatkozóan. Miután azonban nem eléggé biztos a dolgába, tehát Fred McKinton szavaira bizonytalan válaszokat ad. Hogy miért történik ez pont Zakariás ellenlétében? Hogy miért történik ez pont Zakariás ellenlétében, az lehetne véletlen is. De nem az. Fred McKinton eszelte ki, hogy végre egyszer teljesen egyedül és zavartalanul beszélhessen Liang Granttal. Ezért választották találkozásuk tett a Nemzeti Múzeumot. Annak is egyik egészen kevéssé látogatott termét. Ők ugyanis azt hiszik, hogy Zakariás, mint a féle jó nevel csontváz, egyáltalán nem törődik velük. És lehet, hogy így is van. Ám bár az is lehet, hogy nincs így. A Nemzeti Múzeum eme elhagyott termében egyébként alig jön látogató. Legfeljebb egy magas homlokú, őszhajú, kisé hajlott hátú, szemőveges, tudós, külsei úriember látogat be olykor. E pillanatban azonban még nincs így. Leon Grant és Fred McKinton tehát zavartanul beszélgethet közös jövőjükről, amely lehet, hogy nem is lesz közös. Márpedig én nem tágítok egy tapottat se, mondta történetünk kezdetekor Fred McKinton. és kicsi idegesen megrángatta a vállát, miközben jobb keze hüveik kihúzigálta a jobb kabát ujja alul a kézelőt. Én nem mondtam, hogy tágítson, felelte Liam. Maga nem mondott semmit. – A maga közönségessége egyenesen dühítő. – Csak dühösködjön, ha kedve tartja. – Igenis dühösködöm. Utóvégre mire vár maga, ha nem a boldogságra? – Én várok is a boldogságra, – mondta a lány, és mosolygott. – De honnan tudja maga, hogy pont magával kapcsolatban tudom elképzelni a boldogságot? – Higgy el, én nagyon szeretem magát. – De hát, drágám, a házasság mégis valami más. A mesebeli herceg semmi esetre sem fog eljönni magáért. – Miért ne? – kérdezte Lian elgondolkodva. – Utóvégre manapság is vannak még mesebeli hercegek. – Hogyne? Persze, hogy vannak. Csak hogy azok nem jönnek. Lian türelmetlen mozdulatot tett. – Nézze, Fred, mi hiába veszekszünk, még ha esetleg megfontolnám is a házassági ajánlatát? – Ajánlataimat? – vágott közbe Fred. Ha jól tudom, az utóbbi időben hetenként átlag háromszor kérem meg a kezét. Nem indokol tehát, hogy egyes számot használ. Liam beleegyezően bólintott. Helyes. Tehát, ha még komolyan foglalkoznék is az ajánlataival, akkor is felmerülne az a kérdés, hogy tulajdonképpen mire akar maga házasodni. Mint tudja, az olimpia orfeum emigen fizeti túl a görljeit. De ha jól meggondolom a dolgot, még így is nagyobb jövedelmem van, mint magának. Hát ez nem valami bíztató. Fred Mckinton elkedvetlenedett. Mindig ezzel hozakodik elő. Ezerszer mondtam már, hogy nálam kialakuló félben van valami. Ha megveszik a találmányomat, amely a maga nemébe egészen egyedülálló hajbodorító készülék, és hivatva van arra, hogy forradalmasítsa a fodrászipart, akkor játszik könnyegséggel eltarthatom. Ha azonban nem veszik meg a találmányát, és az nem forradalmasítja a fodrászipart, akkor játszik könnyedséggel, éjjel hallhatunk. Én nem is mondtam, hogy most jöjjön hozzám feleségül. Várjuk meg az eredményt. Holnap kell felmennem a szabadalmi hivatalba. Az csak nem vitatja, hogy a találmányon fontos találmány, és ezerszer jelentéktelenebb dolgokra is akad vevő. Nem vitatom találmánya csak ugyan érdekes, amennyire én hozzászólhatok, de attól félek, hogy magát nem veszik komolyan. Engem csak maga nem vesz komolyan. Hát, nem nagyon, vallotta be őszintén Liam. Megkintom, Dühös lett. Ismét megrángatta a vállát, és ismét kihúzta a kézelőjét, jobb kezével jobb kabátujjából. Cigarettát vett elő, de mielőtt rágyújtott volna, Liam megérintette a vállát és a teremfalán lógó táblára mutatott, amely nagy betűkkel hirdette, hogy tilos a dohányzás. Hát jó, mondta a fiatalember. Én nem vitatkozom és nem veszek tovább. Én ismét megkérem a kezét, talán éppen századszor, és ez a csontváz a tanúrá, hogy kijelentem. Maga minden körülmények között az enyém lesz. Zakariás egyáltalán nem vette meg tiszteltetéstek, hogy ő a tanú. Zavartalanul tovább vigyorgott, mintha csak tudná, hogy Leon Grant semmiféle körülmények között nem lesz Fred McIntoni. És lehet, hogy csak ugyan tudta. Minden körülmények között enyém leszel, hallotta ismét Zakariás az előbbi mondatot. Ezúttal azonban nem Fred McIntos tette ezt a kijelentést, és nem Leon Grantnek. A kijelentést egy kisi hajlott hátú, magas homlokú, szemüveges, tudós külsei úriember tette. És egyenesen zakariásnak. A tudós külsei úr és a csontváz egymásra néztek. A tudós külsejűnek azért volt tudós külseje, mert csak ugyanaz volt. Tudós. Dr. Hope Bruno Miltiadesznek hívták, és mielőtt Európába jött, a Philadelphiai Egyetemen volt széke. A csontváznak talán fogalma sem volt róla, hogy ezt az urat, aki az előbb ígéretet tett neki, dr. Hope Bruno miltiades hívják. A tudós azonban tudta, hogy ezt a csontvázat, akinek az előbb ígéretét tette, Zakariásnak hívják. Ezt már csak annál is inkább tudta, mert ő adta az állandóan vigyorgó csontembernek ezt a kedélyes, talán kisi komolytalan nevet, amelyet azonban valószínűleg a szeretett diktált. Úgy érezte, hogy még egy csontváznak is kell név. Anélkül nagyon magányos és nagyon elhagyatottnak érezheti magát. És kellett, hogyha eszébe jut ez az értékes és tudományos műtárgy, akkor ne keressen nehéz és körülményes szavakat a megjelölésére. És különben is szerette az akariás nevet. Az akariás nevet csak egy tudós szeretheti. Igaz, hogy egy csontvázat is csak egy tudós szerethet? Hogy egy csontváz mit szeret? Hát azt nem tudjuk. És azt hiszem, hogy örül neki, hogy ő ilyen rejtélyes. Már magába véve az a tény is érthetetlen, legalábbis a normális emberek számára, hogy egy ilyen dr. Hobb Bruno Mirtiades minden nap eljön a múzeumba, kizárólag azért, hogy Zakariást nézze. És az sem éppen természetes, hogy minden ilyen alkalommal megismétli azt a fogadalmát, mely szerint Zakariás az övé lesz. Pedig senki se vádolhatja az öreg tudóst azzal, hogy szerelmes a csontvázba. Dr. Hobb Bruno a tudományba szerelmes és a tudománynak egyik szerves kiegészítője Zakariás. Ez a szerelem sem Zakariásnak, sem a tudománynak nem okoz fejfájást. Az öreg tudósnak annál inkább, és annál többet. És ahogy ott állnak egymással szemben a tudós, meg a csontváz, megállapítható, hogy Zakariás vigyorgásába némi szánakozás és sok megértés vegyül. És talán valami kevés bíztatás, és ígéret is. Fred Mckinton elvált Lian Grant-től, természetesen csak átmenetileg. Holnapig. A lány haza felé indult, Fred pedig nem tudta, hogy merre felé induljon. Nem volt sok kedve ahhoz, hogy haza menjen. Minek is menne haza? Mi vár rá otthon? Néhány újabb számla és házi asszonyának, Mrs. Morningnak a szemrehányó pillantása. Ezért nem érdemes haza menni. Viszont máshová menni se érdemes. De meg nem is lehet, mert ahhoz pénz kell. Bárhová menne. És ez az, ami nincs. Mert utóvégre honnan is lenne. Nem is lesz, amíg találmányát nem értékesíti. Ez talán holnap eldől, a szabadalmi hivatalba. Mr. Kollernél. Ahogyan valóban eldől. Mr. Koller nem sok jóval kecsegtette. De Mr. Koller már ilyen. Fanyar ember. Kellemetlen fickó, de sok szava van. Hm. Megtehetni esetleg, hogy most menjen el a szabadalmi hivatalba holnap helyett? Na, hát, ha mégis elintézik már az ügyét. Egy nappal hamarabb tudná meg az eredményt. Viszont ha mégsem intézték el, akkor Mr. Coller epés megjegyzéseket teszt majd, melyekben sűrűn szelepel a zaklatás szó. Hát nem megy fel, de haza sem megy. Így töprenget feled megint, és aztán hazament. Elképzelése bevált. Mrs. Mowring savanyú arccal és zsörtölődve fogadta. Bizonyos elítélő hangsúlyjal emlegetett egyes naplopókat, akik valami hülye találmányon pepecselnek, ahelyett, hogy dolgoznának, és munkájuk magától értetődő eredménye gyanánt kifizetnék a hátrálékos házbérüket. Mert Mrs. Morning nem él a levegőből. Csak McKinton él a levegőből. Mert Mr. McKinton igenis a levegőből él. És Mrs. Morningból. Fred McKinton a gyakorlott adós rutinjával került el, hogy további kellemetlenségeket halljon. Barátságosan mosolygott, nem törődve azzal, hogy Mrs. Morning úgy néz rá vissza, mint egy gyomorsüllyedésben szemfedő csörgőkígyó. Fred Mckinton a mosolygáson kívül még dúdolt is. Olyan hangosan dúdolt valami régi ránátos indulót, amelynek érces falán nem tudott keresztül törni Mrs. Morning tengermorajláshoz hasonló dohogása. Így módon aztán útszolván bántatlanul jutott el a szobájába, ahol elképzelései szerint valóban újabb számlák várták. Ettől egyszerre nagyon ideges lett. Bárhová nézett a szobába, mindenütt számlák piroslottak, fehérlettek vagy kéklettek feléje. Számlák, melyek komor felkiáltójánként nyúltak feléje mindenfelől. Ezek keserítették el életét, és ezerszer töprenget már rajta, hogyan szabadulhatna meg tőlük. Már természetesen azon az egy módon kívül, hogy végső esetben kifizesse őket. Mert a végső esetre igazán nem gondolhatott. Most is ez járt az eszébe. Ott állt a szoba közepén, ajkát rágta, és a számlákat nézte. Aztán egyszerre felderült az arca. Euréka! – kiáltott fel, mint a nagy Arhimédész, mikor annak idején kiugrott a fürdőkádból, mert megtalálta a vízbe mártott test csökkenésének törvényét. Euréka! – ismételte. – Megtaláltam a megoldást! Villám gyorsan munkához látott. Előkeresett egy óriási borítékot, megcímezte a legerőszakosabb hitelezőjének, aztán összeszedte az összes számlát, és beletette a borítékba. <gül> Diadalmasan vigyorgott. Ez az ötlet kettős célszolgált. Ha a legerőszakosabb hitelezője megkapja ezt a számlatömeget, részint belátja, hogy milyen felesleges további követelésekkel üldöznie őt, részint pedig esetleg meg is üti a guta. <gül> Márisak a kalapja után nyúlt, és a hóna alá csapott óriási borítékkal együtt kisétált a szobából. Egészen fellelkesítette az ötlet. Fütyűrészve haladta Nelson Streeton, a posta hivatal felé. Nem már alkonyodott, volt egy kevés keköd is, de Fred McKinton ezzel nem törődött ma. Befordult egy újabb mellékutcába, és észre sem vette, hogy két gyanús külsejű ember követi. Vagy az is lehet, hogy észrevette, de nem törődött vele. Követik? <gül> hát aztán. Mit vehetnek -e el tőle? Két teljes silinget kitevő vagyonát? Vagy a kalapját? Esetleg a borítékot? Egyikkel se mennének sokra. Két siling igazán nem sok pénz. A kalapja igazán égi kalap. És ami a borítékot illeti? Nyomban elhatározta, hogy amennyiben üldözői megszólítanák és felkérnék, hogy adja át értéktárgyait, milyen szívhez szóló hangon fogja ecsetelni helyzetét, és esetleg kölcsönkért tőlük egy komolyabb pénzösszeget. Mit lehet tudni? Hát, ha adnak. Az ilyen fickóknak sok esetben van szívük, és van bennük humor is. Erre azonban nem került sor. A két fickónak úgy látszik nem volt szíve, és nem volt humorosan, és nem szólították meg. Más történt. Fred Mackinton éppen azon fáradozott, hogy leragassza a borítékot, mikor az a két ember melléje ért. Az egyik körülnézett, megállapította, hogy senki sincs a közelben, aztán intett a másiknak. A másik visszaintett az egyiknek, és odalépett Fred McIntonhoz. Jó napot kívánok, csak azt akarom kérdezni. Hogy az illető mit akart kérdezni, azt Fred soha sohasem tudhatta meg, mert valaki hátulról felbevágta egy kemény tárgyal. A kemény tárgyak és a puha kalapok találkozása már sok rabló támadásnál akadályozták az előirányzott kimenetelt. Most is így volt. A megtámadott ugyan a falhoz penderült, kisé kábultam, de nyomban szétcsapott maga körül a karjaival. Ez a fiatal ember nem volt gyáva, ha kapálódzása éppen nem is jelentett komoly ellenállást. A puha kalap, amely felfogta az ütés erejét, inkább ellenségnek bizonyult, mint jó barátnak. Mert ha Fred Mackinton nyomban elkából, úgy megtakarított volna további 10-24 pofont, és végül még egy ütést azzal a bizonyos kemény tárgyal, hogy ájultan elterült a falnál. Amikor néhány perc múltán feltápászkodott, és hevenyészet kárbecsléssel végig szakadt ingén és ruháján, megtapogatta vérző órrát és dagadt fejét, a támadók már rég messze jártak, sietve és néhány járók előttől követve. És mintha újabb végképp elbutító fejbeütés érte volna, olyan ámultan konstatálta Fred McKinton, hogy hatalmas politikja valamennyi adósságát reprezentáló számlacsomójával eltűnt. Fényes nappal erőszak útján megfosztották valamennyi adósságától, a alávaló orv támadással. Csak sejtené, hogy a két embernek miért volt ilyen sürgős, hogy minden eszközzel megszerezze valamennyi adósságát? Néhány pillanatig igen siralmasan áltott meglepetten, félhortra verve. Egyébként is és siralmas külseje a megtestesült élő mártírummá vált -e pózban. Aztán a mártír a homlokára csapott, holott csapások tekintetében az egész feje hosszú időre túlfedezhette szükségletét. Azután, és ez még furcsább egy mártírtól, felújjongott. Néhány járó kellő feléje fordult, és már is sietett tovább. Fred Mckinton külsejével mit sem törődve, gyors léptekkel elindult. Hová? Nem is kérdés. A Scotland járdra. Elhatározta, hogy azt teszi, amit egy megtámadott és kirabolt állampolgár tenne az ő helyébe. Az mindegy, hogy tőle csak írásokat raboltak el, és az sem számít ilyen esetben, hogy az írásokat szívesen oda ajándékozta volna önként is. De mennyivel jobb, hogy fejbeütötték. Ismét felújjongott. Néhány járók elő megint feléje fordult, majd újra tovább siettek. Ugyanis Fred McKinton gondosan vigyázott arra, hogy megtépázott külseje a Scotland Yardig tartó úton mit se veszítsen drámai hatásából. Itt vérre megy a játék. Minden vért, ami lecsöpögött ingére, ruhájára, legszívesebben a széltől is óvott volna. Hogy miért újongott Fred McKinton, akit fejbeütöttek, felpofosztak és letiportak? Erre nézve az olvasó téved. Az ütésnek semmiféle káros következménye az áldozat elme állapotára nem volt. Sőt, inkább azt lehetne mondani, hogy sőt. A főkapitányságon azonnal a rabló támadások reszortjában tevékenykedő közeg elé vezették. Kapitány úr, kiáltotta nyomban, a Nelson Street és a Hallington Square sarkán életveszélyes rablógyilkosok rám támadtak, megfosztottak egy pénzes borítéktól, majd leütöttek. Nem egészen világos előttem, hogyha már megfosztották a borítéktól. Miért kellett leütni? Jogos sérüléseimmel mértán fejeztem, kizavartam magam. Rám támadtak, leütöttek, és eltűnt az üzleti levelem, amelyben 500 font sterling volt. Kérem, vegyenek fel rólam látlenetet. Vegyék az egész esetet jegyzőkönyvbe, hogy az valamennyi hitelezőmmel szemben megfelelő igazolást legyen. Ezért újongott. Ezért újongott útban a Skotlandi járdik. Itt nem lehet szó se végrehajtástól, se árverésről. Őt kirabolták. Már is elhatározta, hogy anyagi ügyeinek hasonló súlyú eseteiben felkéri jó barátait, hogy leüssék. No, – no, szólt a kapitány, és úgy vérte, hogy a szerencsétlen külsejű áldozat túlságosan élénk és vidám. – Azt veszem ki a szavaiból, hogy úgynevezett beugratók elvitték valahová, Leitatták, majd fejbeverték. Uram, ezek egész lelketlen támadók voltak. Egy kort itat nem adtak előzőleg. Ezek csak ütöttek és nem itattak. Elvették az iratborítékomat pontosan 500 font sterlinggel és pontos írásokkal. Hogy hívják önt? Fred McKinton. születtem 1912. május havában. Foglalkozásom feltaláló... Családi állapotom e pillanatban még elképzelhetetlenül zilált. Mégse tanácsolom, hogy elváljon. Mint állami ember, országunk hagyományai szerint ezt helytelennek tart. Ígérem önnek, hogy soha életemben nem válok el, csak valaki megígérné nekem, hogy Lian Grant hozzám jön. Sajnos a kilátásom erre kevés. Tehát mi a panasza? Ez. Lian Grant legalábbis az én érzésem szerint csak hiteget. És ő bújtatta volna fel a támadókat? Szőr, mondta Fred mint valami történelmi drámába. Ezt nyomba vonja vissza, különben elég tételt kérek. Szóval határozottan állítja, hogy előzőleg nem itatták semmiféle tömény alkohollal. Panaszom világos volt, ha óhatja, elismétlem. A Nelson Street és a Hullington Square sarkán két egyén rabló támadás útján kifosztott. Szóval egy borítékot raboltak el, mert ezt is említette, amely üzleti leveleket és 500 font sterlinget tartalmazott. Úgy van. Nyomba intézkedem. Gyorsabban nem lehet. A kapitán csengetett és utasítást adott, hogy jöjjön be a rablási ügyek főcsoportvezetője. Közben, amíg a főcsoport vezetőre váltak, közölte Freddel, hogy rendbehozhatja magát kiséha tetszik, megmosakodhat. Fred ez ellen hevesen tiltakozott. Ő nem mosakodni jött a Scotland járdra, és nem hajlandó semmit eltusolni azzal, hogy a támadást nyomait megszüntesse. Jött a főcsoport vezető. Rövid felöltőbe, széles vállal, és amikor Fredre nézett, az egy pillanatig nyomban úgy érezte, hogy nyomban letartóztatják. Kérem! kezdte a kapitány. Ez az ember egy rabló támadással kapcsolatban azt állítja, hazudik. Felelte nyomban a főfelügyelő. Jól ismerem. Engedély nélkül szokott perecet árulni a főpálya udvarnál. Megmondtam neked, te piszok! A kapitány azonban közbelépett és tisztázta a helyzetet. A főcsoportvezető most már úgy nézett a kapitányra, mintha arra is gyanakodnék. Csak később derült ki, hogy ilyen a pillantása. Nem tehet róla. Születési hiba. Illetve ezen a pályán talán születési előnynek is nevezhetjük. Mikor tisztázta a tényállást, a főcsoportvezető kinyitotta az ajtót, és akkor át hogy az ablakok megrezdültek, mint a súlyosan megrakott teherautó haladna lenne az úton. Brooks! Jött Brooks. Valamivel alacsonyabb volt, mint a főnöke, de a vállai még egyszer olyan szélesre sikerültek. Amikor egymás mellett álltak ezek a vállak, a téglalap alakú szoba egyik hosszát szinte betöltötték. Azzal a születési előnnyel pillantott Fredre, amelytől ebben már egyszer megküldt a vér. Vannak tekintetek, amelyektől ártatlan emberek is aggódni kezdenek, hát ha elkövetnek valamit. Ár megint itt van ez a jó madár, mondta Brooks, és Fredhez lépett, hogy az szinte hanyadt esett. Ha még egyszer behoznak a raktárakból, rábló támadás történt. – mondta a kapitány. – És, mint vallomásomban hangsúlyoztam – kiáltotta idegesen Fred – előzőleg senkivel sem ittam pertut. – A Nelson Street és a Hullington Square-i támadásról van szó, Brooks – mondta a főcsoportvezető. Brooks felemelte a jobb kezét. – És tagadod? – Végül brooks is sikerült megértetni, hogy az áldozattal áll szemben. Brooks valamivel csendesebben megjegyezte, hogy az ilyen alaknak nem árt, ha egyszer póluljál, és további homályos célzásokat tett bizonyos raktárakra. Hiába, itt az emberek gyanakúak, és bizonyára jobbgal. Ettől elraboltak egy iratborítékot, mondta mély megvetéssel a főcsoportvezető, a Nelson Street és a Huntington Square sarkán. Brooks az ajtóhoz lépett, és kikiáltott, hogy az ablakok azonmód rezdültek a főcsoport vezető kiáltására, és most sem haladt el súlyosan terhelt teherautó az utcán. Walter James! Jött Walter James. Ez hosszú volt, csendes és finom. Csak annyit mondott Frednek mosolyogva. <gül> Csak, hogy itt vagy, te jó madár. Ez mindig bekerül. Már nem is igyekeztek Fred presztisét megvédeni. Egyszerűen közölték, hogy miről van szó, és Walter James eltávozott. Rövid idő múlva visszatért. – Nos? – kérdezte. A három detektív olyan röviden beszélt, és öntudatlanul is olyan jelentős pillantásokat váltottak, hogy Fred szinte egy vésztörvényszék előtt érezte magát. – Mondd meg, fiam szépen, hogy hol loptad? – szólt most az önfegyelmezett dühös ember szelítségével a főcsoportvezető. Arról semmi szín alatt nem akartak letenni, hogy ez az ember csak bűnös lehet. – Kérem, én feltaláló vagyok, tisztességes angol állampolgár, és visszautasítom a hangot. Kiáltottak is érekedten, de elég erélyesen Fred. A rabló rablótámadók életbevágóan fontos írástól és vagyonomtól fosztottak meg. – Hogy hívják magát? – kérdezte Walter James. – Fred Mackinton a neve. – Nem értem. A következő pillanatban Fred McInton körül lassan ingadozni kezdett a szoba, mintha egy óceán járó szokatlanul nagy kajütje lenne, és meg kellett kapaszkodnia egy szégben. Ugyanis Walter James előhúzta zsebéből a hosszú iratborítékot. Azután lassanként kiszedegette a borítékból a számlákat, melyeket Brooks és a főcsoportvezetői zordonan összevont szemöldökkel szemlét, mint valami világhírű rejtély fontos bűn jeleit. Fred előtt egy másodpercig sem volt kétséges, hogy nyomban elvezetik egy cellába, és letartóztatják. Számlák, mondta végre mélységesen vádló és megvető hangon a főcsoportvezető. Számlák, ismételte Brooks, és sokat mondóan bólogatott. Akkor tehát ez nem az önborítékja, mivel ön bizonyára nem lakik a High 4 Street 8 féle mellett négy alatt. A főcsoportvezető és két társa kőmere varccal várták a választ. Ott lakom, ismerte be megtörtem. Két hónapja akarok elköltözni, de csak most lehetett volna, mert 500 font sterlingem is volt a borítékban. Az utóbbi megjegyzéshez minden erejét, Léán iránti kétségbe esett szerelmét, megtépázottságának kinyait összpontosítania kellett, hogy kinyögje. Hogy került ide a boríték? kérdezte a kapitány. Wilson törzsörmester éppen befordult a Trafalgar pályaudvar felé, amikor a mellékutcából két ember rohant neki, hogy szinte felborította, és egy járók elő azt állította, hogy megtámadtak valakit. Jelentette szabályszerűen Brooks. Az utca közönségének segítségével ártalmatlanná tette őket, és nyomban behozta. Ezt a borítékot elhajították, mielőtt ártalmatlanná tették őket. A fickók eddig még nem vallottak semmit, de alig néhány persze vallatjuk őket. – A holmiuk kezött kell lenni 500 fontnak, szólt a kapitány. – Ezt úgy látszik kivették a borítékból, mielőtt elhajították. Az egyik detektív elment és visszatért a két támadóval. – Gazemberek! kiáltotta Fred. – Ez a két alak tettünkre! Ez a barna ruhás ütött le! – Ha megkérhetném, Vetette közbe udvariasan a főcsoport vezető fogja bekisszi a száját, majd önt is kérdezzük. Hová tettétek a pénzt? Ezt már Zordonan és a támadókkal szembefordulva kérdezte. Megtagadunk az ügyben mindenféle vallomást? szólt nyugodtan, határozottan az egyik támadó. Erre még visszatérünk jegyezte meg Brooks. Walter Jim, vezesse őket az erőzetesbe. A rablókat elvezették. Fred McIntum megkapta valamennyi számláját, teljes kétségbe esett és zilált anyagi helyzetének összes dokumentumát. – Köszönje ezt annak – mondta a kapitány – hogy az angol rendőrség törekvése lehetőleg gyorsan és eredményesen cselekedni. – Köszönöm – ebegte minden meggyőződés hiával Fred, adósságainak paksamétájával a kezében. Remélem örül. Szomorúan bólintott. A leghelyesebb, ha úgy fejezem ki magam, hogy nem tudok hová lenni. Most történt a váratlan, a nagy, a kápráztató, hihetetlen és egybe egybekissé hülye fordulat. Ismét belépett a szobába Walter James, és egyenesen Fred McIntonhöz ment. Uram, ön nem nevezhető éppen szerencsés embernek. Fred szomorúan a számláira nézett. Ön, aki a bűnyeleket áttalulmányozta, ezzel messze menőleg tisztában lehet, felelte majdnem sírva. Ugyanis mindössze 120 font maradt a rablóknál. A többit úgy látszik a borítékkal együtt sikerült idejében eldobniuk. Ezzel Fred Mekintom kezébe nyomott 120 fontot. Itt számít néhány fejbe képest. A Scotland előtt a következő érzelmek váltakoztak Fred Mekintomban. Milyen jó, hogy nem tartóztatták le. Mit fog csinálni ennyi pénz birtokába? A hitelezőknek nem vaja be, hogy 120 font megkerült az 500-ból, amelyet nem raboltak el tőle. Ilyen állítás nevetséges is volna. <gül> Milyen ragyogó programot állít össze Lianna, e hihetetlen összeg birtokában? Mégsem olyan kiváló ez a londoni rendőrség, ha a rablóknak idejük volt annyi pénzt eldobálni, és nem mentettek meg legalább 300 fontot. Ha tudta volna, hogy mennyivel többet ért a rablók szemébe ez a boríték, mint 500 font, akkor talán visszasietett volna a rendőrségre, hogy megkísérelje eladni nekik. Igaz, hogy a rablók nem is sejtették, hogy számlákat és fizetési meghagyásokat lopnak el, sőt, azt sem tudták, hogy Fred McKinton támadják meg személyesen. Ők azt hitték, hogy egy inkognitóba sétálgató lorddal van dolguk, és a borítékba felbecsülhetetlen értékű titkok vannak eredményben az egész ügy két támadó letartóztatásával befejeződött, és előtt világos volt az, ami történt. Holott talán ez volt az egyetlen ügy Angliában ez ezidőtájt, amelynek egyetlen szereplője se tudta, hogy mit miért tett. A történetben tehát idáig úgy a megtámadott, mint a rablók, továbbá az egész Scotland Yard áldozatok. Egy tévedés áldozatai voltak.